Məlkə, həmçinin mələyib, əsir və ya əsir kimsinə məlkədə bağlama olar, o məsələdən toxunur. Yəni, məsələdən əsir düşüb, alandır, məlkədə bağlıq, saxlamaq olar onu bir müddət. Burada qayrıq, Allahəbə Qureyra rivayətini yəxdik ki, bəsq qırılır. Fəəbə Qureyra, anhu, Kimi görsən, ən çox rivayət və sahabidir, ən çox. Və bəziləri, Diblər Əbuğreyrə çox təəccüblidir, bu cür çox rivayət eləsin. Dirlər 5.000, səni gök 5.000 rivayət və təəccübləyə lakin bu təəccüblü deyil. Elə, məsələn, adamlar ki, məsələn, danışırlar, kitablara baxanda, elə və var, məsələn, danışanda da 30 min rivayət edib. Onun 5 min, hara 30 min ha? bir. İkinci də, o hədislə ki, Əb-ı Hureyra rivayət edib, o hədisləri hamıqın əhlübəyət rivayət edib, əhlübəyətin yoluna gəlib. Ona, Əb-ı Hureyra, onun səhiyyidir. Çünki, hansı hədisi Əb-ı Ərwat elmiyan hadis elmi fası həman hadis əhləbeyti yönə gəlir. Ona görə yəni Abu Hurayra deyəndə təcəbbülən mə Abu 5000, hətta azdır 5000. Məsəl söhbət ayə belədir. Əslində Rasul sallallahu əleyhi və səlləm duası idi onun. Həm elm öyrənmək, həm də xüsusən hifzdə. Ona görə səhabələr onun vəfatının Rasul sallallahu vəfatından sonra Yoxlaymaq üçün yenə soruşurlar bir-iki hədisi, çaşdırırmaq üçün, lakin görürlər, necə eşidib, o türdə edir. Çünki şikayət elədi bir gün, Rəsul s.a. Ya Rəsulullah, hefsim zəifləyib. Peyyambar salsın, dedi ki, rida üstündəki parçayı da atır, atırdılar üstündən. Çünki kasıb idi, radiyallahu anhü, paltar yox idi danışanlar kimi bir də əskidi bağlayıb və alt tərəfin öyrətən ötmək üçün bir də əskidi üstün atmaq üçün. Və dayanla salsın yandı. Baxmaraq hicrətin 8-ci 7 8-dən sonra İslamı qəbul edib. hələ buna görə həris idi elmə. Həmişə səhabələrdən də həmişə soruşardı. Ona görə görürsən, Abu Hurayra-nın Məkkə dövrün olan rivayətləri, olan hadisəni eşidib səhabidən. Deyil mi, kimdən işitən, İbn-i Bastanaqı keyfisindən, məsələn, Ababaqırla Ali'dən, hələ ki, rivayet özü və bu sahabilər, aslında bu eyvdə o sahabilər. Çünki sahabilə hamı sadildir. Dəlin nədir? Allah Subhanətə hələ, onlardan razıdır. Allah Subhanətə hələ, zalimlə razı olmaz. Ona görə, yəni, və əmçinə əhl radiyallahu anhun rivayətləndə, bu, Xureyədən əzistə rivayət ediblər, Xureyədən götürüblər. Burada, radiyallahu anhun, barda, azından çox vaxt gedib Məkkənin deyib, qıraqlandı, oturardı, azından, utanırdı. Və uşaqlar elbirlər ki, oynayırlarla, çıxırdılar belinə, addamı çıxırdılər. O da deyib vallahi oynama, azından belə olmuşam. Və çox vaxt, Həmə girəndə öz işlərini və şunu var ki, Əbu Hüreyra gitsin, heç nə yoxdur. Oturardı çobaq Peygəmbər sallallahu əleyhi və Və burada bir ki biz bir az cinlərdən biri Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ha. Və e, gün cinlərdən biri gəlmişdi namazı kəsmək üçün. Bu gün Peygəmbər sallallahu əleyhi və Allah təala mənə imkan verdi tuttum onu ve istedim bağladım, istedim ki bağlayam meçidin bir sütununda ve e, söhbet akşam vaxt olur ve peygamber sahasından dedi ki istedim tutum onu bağlayam meçidin sütunlarından birine ki seher kalkıp görsünler amir sahabeler, gelenler ve sonra, sonra yadıma düştü ayet, Süleyman Aleyhisselam, qardaşım Süleyman Aleyhisselamın, yəni Süleyman Aleyhisselamın bəsitən ayə Allah Subhanahu Taala buyurur ki: "Rabbighfirli wa habli mulki la yanbaghi li ahadin min ba'di". Yəni Süleyman Aleyhisselam dua edir ki: "Ya Rabbi, məni bağışla və mənə, mənə elə mülk ver ki, o mülkü heç kəsə da verməsin." Və cinlər də mülkündən idi. Və Bıraxır və bu üzrlə göstərir ki, yəni bağlama olar, əsir, bir şey bağlama olar məkiddə və Çin də bilirsiniz ki, görünməyə məxluqdir, ona görə Çinlə nın hərfi orada var, ərəblər əgər bir şey görünmürsə, o sözlərdə fikir versən çox vaxt Çinlə nın hərfi olmalıdır, məsələn, cin. C-m-m. Görünmür. Həmsinə deyir, ananın bətnində olan şahı deyirlər cənin. Ananın bətnində olan şahı. Cənnət. Aydındır. Yəni çox vaxt ərəb dilində görünməyən şeylərdə C-m-m hərfi var. Yaxşı. Deməli cinlər deyilə məxluqdur ki, Allah subhanətə buyurur ki, innhu yarakum huva qəbilu. Olar görürlər bizi, ola qəbilələri əraf ümumiyyətdir. Və lakin, biz olayı görməyik. Və onlar cürbə cürdür. Bağaca da var, övü də var. Olar fərqlənir bizdən. Lakin, müəyyən şeylərdə bizdə oxşayıırlar. Məsələn, yemeqləndə, içmeqləndə, evləməkləndə, çox artmaqlarında aynındır. E, məsələn, mələklər xüsusən, takı mələklər, yeyə biçməz. Elə deyib, Onlar cinlər yox, cinlər bizə yaxındırlar biraz, ona görə Allah s.ə.v. buyurur ki, cinləri və insanları yaratdım ki, yaratdım ki, mənə ibadə dilesinlər. Dilsin, Məni cinlərlə onlar üçün da qiyamət olacaq və onlar, çınar, onlar da soruşulacaqlar. Onlar da cənnətdə cənnəmə girmək var, inşallah. Ne olan var müəmini, kafiri, həm orada da var şirkələr və s. və O vardan da var elm tələbələri. Və sairə, yəni bizdən fərqləri çox azdır. Çox şeydə bizə oxşuyurlar. Münafiq təbiir, münafiq təbii, də var. olmasa yaxşı olmaz. Deməli, bu rivayət göstərir ki, Peyğəmbər sahası istədi başlasın. Buxari, Allahu Teala Bu rivayeti gətirir ki, Rasul s.ə.əb-i Qureyla'dan r.ənhu qarda ki, göstərir ki, onlar məciddə bağlamaq. Lakin, sonra daha aydın etmək üçün və bir dənə məsələ də artırır, daha aydınlaşdırmaq üçün bu məsələ ki, bir dən deyə bilər, cindir, insan olmaz, gətirir, başqa bir məsələ buyurur, Bəb əl-ixtisəl əsləm. İsl əgər təslim olsa, yəni müsləmin olsa çinmək, quçlanmaq, və əsiri bağlamaq həmsin məsciddə. Və burada adam indi gətirəcək əsir, hansı ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və Və burada yenə Əbu Hüreyrə şəhri sahabi rəziyallahu anhu və ki, Peyğəmbər sallallahu bir gün bir dəstə göndərir nəş tərəfə. Nəş tərəfə göndərir və bu nəş tərəfə göndərən adamlardan adamlar bir dənə ə əsir gətirirlər özlərinə. Bəni Hənifə qəbiləsindən və əsrin adı olur Sumamə, Sumamətü ibn Uhtəl, özdə hələn müsəlman olunur. Və bağlayırlar meçidin bir sütununda, Mədinədə, Mədinədə hə, Məkkədə meçidi yox idi. Hə. Və Peyğəmbər sağlısən, ona söhbət edəndən sonra çıxır o yanına, deyir ki, açın Sumamə əllərin və atırlar sahabı belə, görlər Sumamət çıxdı bayraq, və getdi bir yerdə, çimdi, qüsul aldı və daxil oldu məcidlə və dedik ki, əşhədu əllə iləhə illəllah və əşhədən ənnə müxəmmədə rəsulullah Düzdürlə, rəhiməkullah bu rivayəti gətirdi ki, adam da olar əsir, bağlamaq məciddə, inşallah. Əgər təbii, əgər başqa yer imkan olmasa və ya şəraitəri olsa, aydındır, və həm üçün göstərir ki, müsəlman, yəni İslam islama gələndə, Kimə? Sonra şəhadit ilə daha əfsəldir, aydındır və sonra Rahimun burada şərəfli sahabələrdən radiyalların radiyal, radiyal, əliyyəm onlardan rivayət edirir. Peyğəmbər salasınına başqa hədislər, məsələlər. Olar qalsın gələn dəhslərimizi. Allah bilin.